Каже, що віднесе гранату після Інглішу в поліцію. Блін, така тема пропадає. Усе біжу. Не хочу спізнюватися до нового англійця. Пізніше. Новий англієць, хоч і симпатичний, а ще тему дило. Прийшов увесь такий в костюмі та сходу почав нас присувати. Пишемо твір: мінус бал за незнання лексики, словниками користуватися заборонено. Капець, де Ігор Сергійович таких узагалі знаходить. Усі як на підбір. Ну як же я забула? Це ж його синочок. А насправді просто лузер. Хіба нормальна людина добровільно звалить зі Штатів заради задрипаної школи? Зате мені вдалося поцупити позичити Пашину гранату. Тепер тільки вибрати час. І хайповий відос готовий. Уже бачу, як сиплються лайки, перегляди і реклама. Усе-таки Паша часом молодець. От і гранату в школу приніс. Пізніше. Нова вчилка з економіки явно стервозна, хоч і молода. Корчить із себе всю таку розумну – капець. Вискочка й хвалько. Усі тільки й говорять про її методи. У мене багато років свій бізнес. Я тямлю в економіці. Те, чому вас навчають попередні століття. Бла-бла-бла. Ну, в чомусь я, звісно, знаю згодна. Навчають нас усякій дурні переважно. У житті ж усе не так. Не знаю, навіщо ми все це вчимо. Бо ясно що воно нам не згодиться. От навіть учілки вже самі це визнають. А Дарина все одно виступає зі своїми пафосними промовами, що треба вчитися, без навчання ви в житті нічого не варті. Якщо вас виключать зі школи, вам капець. Дурня це все. О, Насіна мама взагалі в універ не вступала. Відразу Асю народила і що? Вона успішна модель. А Даринка хто? Завочка. Ну так хто ж тепер мріє про кар'єру завочки? Ще цей суботник після уроків, типу ми прибирати сюди прийшли. Хай прибирають спеціально навчені люди, їм за це гроші платять, між іншим. А я на таке не підписувалася і прибирати не буду. І взагалі, хто насмітив, той хай і прибирає. До чого тут ми? Я ж кажу вискочка і стервоза, а прізвище, яке пафосне, білозерська. Увечері. «Хух, нарешті цей день закінчився! Боже, вілля якесь із тією гранатою!» Страшно навіть подумати, що було б, якби вона виявилася справжньою. І що в пащі в голові, щоб приносити такі штуки в школу? Добре, що поруч був Олександр Ігорович. Як він ту гранату в Христі відібрав? наче у кіно. Не здивуюся, якщо він іще каскадером підробляє. Аж дух захопило. А Христиноїд? Істеричка!» Але чого ще від неї чекати? Усі знають, що з такими батьками нормально їй не бути. Влаштувала з першої істерику у туалеті, коли ми з дівчатами віддос записували. Настукала на нас Лесі Артемівні. Лесічка хотіла обшукати мою сумку. Ще чого? Чи я не знаю про свої права? Особисті речі не мають права їх чіпати. Це завжди працює. Та Леся Артемівна, звісно ж, настукала директорові. Ну, Ігоря Сергійовича обдурити легко, він мене дуже любить. Я його, чесно кажучи, теж. Він один із небагатьох у школі, я про вчителів, звісно, хто мене розуміє. Хоч він теж не знає про маму, тому мені щоразу дуже-дуже складно його обманювати. Але часом не доводиться вибирати, тут або Христя, або я. А я не можу дозволити, щоб мене поперли зі школи. А на суботнику почалося. Христя, як завжди, образилася на наші невинні жарти. Направду. Усі знають, що її мати алкоголічка. А вона обізвала мене брехухою. Охрініла зовсім. Звісно, такого нахабства у свій бік я не потерпіла. Коротше, я її штовхнула. Бо як можна пропускати таке повзвуха? Граната випала. А Христя її підібрала і давай усім погрожувати. Реально в неї почалася істерика. Обіцяла всіх підірвати. Ну, не ідіотка. Хай би вже її нарешті виключили зі школи. Всім би було краще. Тільки проблеми від тієї Христини. Я так перелякалася. Думала, тут нам всім і капець. На щастя, Олександр Ігорович утихомирив ту дурепу Христю. А Білозерська Катерина, як її там, теж істеричка, от щастить, почала кричати, що викличе «МНС». Пізніше погуглю, і що «Алекс» усіх нас підірве. «Алекс». А він теж на неї кричав, щоб виводила дітей, тобто нас, із майданчика. А потім раз – і все окей. Граната навчальна. Стільки паніки і все дарма. Який же він кльовий цей Олександр. «Алекс» – не те, що наші пацани. Справжній чоловік. Красивий, сильний і ще й у гранатах розбирається».